Namodas se Bhagavatu, rátu a sama, sambuta se. Bhagavatu, rátu a sama, sambuta se. Bhagavatu, rahatu, sama, <coughs> Tak dnes je poslední den hm? e, raní a raního a odpoledního nebo večerního učení. E, myslím, že všichni přítomní ví, že co já hlavně učím je meditace. Utišení jakožto základ všech meditací, ať už se učíme e, vypasanu, tak jak v detailu, tak jak já jsem se to učil tak, jak jsem byl formulán. Nebo ať se učíme Zen, ať se učíme tantrickou tradici, vlastně cokoliv děláme, jestliže nemáme schopnost utěšení, nemáme schopnost střebat. Hm? Hlubo, hlubší aspekty moudrosti. Hm? Tím pádem vlastně naše meditace, ať už děláme cokoliv, zůstává na povrchu. Mluvili jsme o tom, že meditace vhledu a meditace utěšení se vzájemně doplňují. A to je právě to, co severní tradice buddhismu obzvláště zdůrazňuje. Hm? Eh, jelikož eh, v pojetí meditace tak, jak já se snažím učit, šamata hraje základní roli a je základ všech meditací. Eh, proto myslím nejlépe tento poslední den ještě zasvětíme tím principům meditace šamata tak, jak jsou vysvětleny v severní tradici buddhismu, hm? obzvláště v čínském buddhismu. Tedy v severní tradici buddhismu nejdůležitější roli v pochopení meditace právě, jak už jsme se zmínili, hraje yogačáva tradice, ačkoliv Zvláště v tibetském buddhismu důraz ve filozofii je spíše naučení učení madjamika. Co se týče vysvětlení meditace, i ty největší interpreti Madhyamika tradice se drží toho, co Asanga formuloval v Yogachara Bhumi Shastra. A to učení založené na Yogachara Bhumi Shastra tež prinesli Shantarakšita Kamala Šíla do Tibetu. A vlastně Marta, Shingon do Číny vlastně základ je stejný učení Asangi Vasubandhu je nezbytné, aby jsme pochopili tuto tradici takzvané. buddhistické jogi. Buddhistická joga je tedy šamatán a vypašan. A vše, co se o józe učíme, vlastně z hlediska buddhistického pojetí, není nic jiného, než prostředky meditace utěšení a vhledu. Tedy pouze meditací utišení a vledu můžeme získat jasnost. A tato jasnost, nic jiného, jak už jsme se zmínili včera, tato jasnost, což implikuje jemnost vědomí, neposkrněnost vědomí a vede k pochopení všem objektům, našeho poznání ve smyslu nedualistického poznání, což je obsah cesty bodhisattvy. Tak tedy eh, dnes naposled vysvětlím jisté základní principy této tradice eh, buddhistické jogy ve smyslu šamata. Hm. Začal jsem je učit trochu ve Vanderlingu, kde jsem byl eh, před návštěvou zde, no a budu pokračovat, je učit trochu více v detailu, eh, tam u sebe na sněhově. Hm? Tedy meditace utišení v tradici yogačára se vysvětluje hlavně hm? jsou mnohé, mnohé aspekty vysvětlení. Asanga dle tradice strávil 12 let kontemplace, aby tyto principy shrnul. Ale hlavní principy meditace šamata jsou na základě takzvaných devíti stupních prebývání v utišení a sedmi druhy pozornosti, které vlastně schrnují praxi samaty. Těch sedm druhů pozornosti tež možno aplikovat na meditaci vhledu, ale devět stupňů prebývání v praxi utišení je specifické pro tradici utišení pouze. dnes, ať už v Číně nebo v Tibetu, kdokoliv vysvětluje praxi utišení, vysvětluje i na základě těchto devíti stupňů, těm, kterým se říká čita stity. Hm? Neboli stity znamená postoj též, stání. Hm? Já to překládám jako prebývání. Hm? A čita je samozřejmě vědomí. Mysl, hm? čili mysl, která prebývá v cestě utišení, prochází těmito devíti stádií. A ty, aby jsme je lépe pochopili, a sanga tež vysvětluje sedmi druhy pozornosti. A nejlépe je pochopíme právě, když Tyto dva aspekty dáme dohromady. Nebo, jak už jsme se zmínili, v této tradici yogačára vlastně celý proces meditace, ať už šamata či vypasana, je na základě hlubšího pochopení pozornosti. V buddhistické tradici pozornost, jak už jsem se zmínil, Překládá termín manasikára, což znamená doslova dělat objekt ve vědomí. Hm? Jestliže uděláme objekt ve vědomí, začínáme myslet. Normálně, jelikož si to my jsme vědomí, stává se to, že ulpíváme dlouhou dobu ve stavech Zašpiněného nebo poskrněného vědomí, jestli si toho člověk začíná být vědom, právě toto je ta nejinteligentnější cesta, nejhlubší cesta, vlastně pochopit, jak vstoupit hlouběji do praxe očisty. Když sledujeme, právě pozornost sledujeme to, co děláme ve vědomí a jak to děláme ve vědomí. Dělat ve vědomí objekty ve smyslu utišení a moudrosti je právě buddhistická yoga. To, že to neumíme, je právě zdroj naší strasti. Čili vše začíná tím, že uděláme objekt ve vědomí a že ho uděláme tak, jak ho uděláme ve vědomí, má jisté zákony a jistou, jisté souvislosti, které právě začíná meditující chápat, jestliže e, začíná rozumět tomu, co dělá. Tedy pokud nerozumíme tomu, co děláme, ať se snažíme jakoliv vlastně v meditaci e, nemůžeme získat pevný základ. Proto ve všech budistických tradicích pozornost, která má koreny v realitě, je základ čistého vědomí. Pozornost, která nemá kořeny v realitě, je základ zašpiněného vědomí. Jestliže jsme si toho vědomí, hm? začínáme meditovat. Tedy Meditovat znamená učit se moudrost. A čím hlubší naše poznání v meditaci, tím vlastně hlubší by se měla stát naše moudrost na základě schopnosti používat pozornosti nebo používat dělání objektu ve vědomí, který musíme dělat, aby jsme mohli žít. Moutre. Tím pádem se vyhýbáme strasti. Jestliže obět ve vědomí neděláme moutrem, tak se strasti vyhnout nemůžeme. Abychom se naučili dělat obět ve vědomí s moudrostí, právě proto potřebujeme meditaci. A potřebujeme meditaci, protože máme strast. Jestli tomu nerozumíme, tak nemůžeme meditovat. Ti, co nerozumí, že potřebují meditaci díky tomu, že mají strast, hm, nikdy se nikde v meditaci nedostanou. Právě proto v meditaci eh, vše záleží na pochopení. Hm. Aby jsme pochopili strast, potřebujeme utišení. Bez utišení nemůžeme pochopit strast, protože, jak už jsme se zmínili, nemůžeme vidět příčiny strasti. Právě jedině, jestliže máme utišení, můžeme vidět příčiny strasti. A ty příčiny strasti pak můžeme analyzovat cestou vypasání. Tedy e, utišení je předpoklad. proniknutí objektu. Jestliže nemáme utišení, objekty nepronikneme. Jestliže nepronikneme objekty podle jejich funkce, nemáme schopnost tež proniknout objekty ve smyslu odstranění strasti a proniknutí objektů podle jejich funkce, to je právě v budistické tradici cesta šamaty. Ty objekty, které eh, zjemňují mysl, jsou objekty šamaty. Ty objekty, které dělají mysl hrubou, ty do, vedou pryč hm, ze stavu tišní. A to si můžeme uvědomit jedině, Jestliže meditujeme, jestliže meditujeme, neuvědomíme si to. Čili v tradici asangi první stupeň v meditaci je pochopit vlastnosti objektu Ať už ve smyslu šamata nebo ve smyslu vypašen. Pochopit vlastnosti objektu ve smyslu šamata znamená pochopit, že hrubý objekt je spojený s hrubým počitkem, s hrubým rozlišováním. Jemný objekt je spojen s jemným počitkem a s jemným rozlišováním. A funkce vypasany je na základě utišení právě aplikovat jemné rozlišování aby jsme pochopili dohloubky příčiny strasti. Tedy ta šamaty je vysvětlená první pozornost je pochopení procesu zjemňování objektu, které, jak už jsme vysvětlili, je nejlépe Snad nejjasnější na právě na procesu pozorování dechu, kde jemnost našeho počítku a rozlišení dechu závisí přímo na naší schopnosti koncentrace. Tím, že dáme koncentraci do pozorování dechu, tedy správnou koncentraci, jako jsme se zmínili. Správná koncentrace je ta koncentrace, která nemá, která je nescrana nelpí na příjemném počítku a ne naráží násilím na nepříjemný počítek. Taková koncentrace pak vede ke zjemnění a to doufejme. Všichni z nás mají přímou zkušenost. Jestliže použijeme koncentraci v uči dechu, dech se zjemní, ale musí to být správná koncentrace, která je spojená s uvolněním. Jestliže vědomí nemá nestranost, uvolnění nebude možné, protože Kdykoliv se, jsme ve stavu stranění se, je napětí jak v těle, tak i ve vědomí. A jestliže si toho začínáme vnímat, vlastně dostáváme se do procesu utišení. Jestliže si toho nevnímáme, do procesu utišení se nedostaneme. Proto obzvláště tradice Asangis důraznuje třeba mnoho slyšet, mnoho číst o tom, o strasti hrubého vědomí. Pokud mnoho neslyšíme, mnoho nevíme o strasti hrubého vědomí, Spojeného s hrubým počítkem a s hrubými objekty, ne, nebudeme do meditace. A nebude nás meditace zajímat. Proto většina z nás meditace nezajímá. Protože eh, prostě ty informace nejsou a nemáme o ně zájem. Tedy O tom, že vstoupíme efektivně do meditace utišení je, že pochopíme, že hrubé objekty, hrubé počitky a hrubé rozlišování je důvodem naší strasti. A utišení toho právě je meditace. Tedy s touto moudrou pozorností meditující začíná meditovat. A to se týče jak meditace utišení, tak i meditace v ledu. Stejný princip. Jestliže nechápeme, co děláme a co je náš cíl, naše meditace nemůže jít do hloubky. Samozřejmě existují tradice jako Zen, kdy toto pochopení je hlavně zdůrazňováno přítomností učitele, který toto pochopení bezprostředně předává svoji prezenci. To byla též tradice v době Budhy. Právě proto čteme v rozpravách, že když Buddha učil, mnoho, mnoho naslouchajících během jeho učení získalo probuzení. Různé stupně probuzení. Právě proto, že prožívali to, co učil, stejně jako on ve stavu samády. Čili se stali nádobami toho, co vyprávěl. A on, jelikož měl nadprirozené síly a vše, co bylo nutné k tomu, aby je vedl, tak přesně věděl, co chápají, co nechápají a podle toho učil. A tato tradice se do jisté míry zachovala též až do dneska. Tedy včera jsme o tom mluvili v rámci večerního výkladu, že Kaliána Mitra, vznešený přítel, je základ cesty. Ten tedy svým příkladem jemného vnímání, které se projevuje jemným způsobem jednání, jedním způsobem mluvy, jedním způsobem myšlení ten vlastně žák přímo príjma. Tím pádem dostává impuls. A proto druhá pozornost ve smyslu utišení a též ve smyslu vhledu je rozhodnutí. Mluvili jsme o tom tež, že před poznáním objektu, který přesahuje rámec rozlišování ve světě. Celá praxe je ve smyslu rozhodnutí, ve smyslu eh, eh, odhodlání. A toto odhodlání jedině může přijít, jestliže chápeme to, co děláme, jestliže nechápeme to, co děláme, nepřijde to. A toto pochopení toho, co děláme, nesmí být mechanické. Jestliže je mechanické, nepomůže nám. Hm? Právě proto dnes mnozí studují buddhismus, ale nemá to žádný vliv na jejich způsob života. Ne, dokonce jsou i lidi, kteří studují buddhismus, aby kritizovali buddhismus. I to existuje. Hm? Jelikož vlastně se nedostali do toho prvního stádia, což znamená pochopení vlastností utišení a pochopení vlastností moudrosti. Vlastnosti, pochopení vlastnosti utišení je právě ta přímá zkušenost toho, že hrubá, hrubé objekty, hrubé, hrubá mysl a hrubé počitky není nic jiného než strast. Z toho vzniká rozhodnutí, odhodlání. A odhodláním vlastně začíná meditace v pravém slova smyslu. Jestliže není odhodlání, meditace vlastně nezačíná. Tak jsme vysvětlili, že meditace začíná tedy, když meditující má odhodlání, ať se děje cokoliv, ať má jakékoliv jiné myšlenky, ať má jakékoliv jiné počitky, ať má eh, jakékoliv jiné objekty. Zůstává u objektu meditace. Proto objekt meditace se jmenuje karma stána. Karma ve smyslu vůle a stána ve smyslu místa. Místa, kam míří vůle. Místa, kam míří vůle, aby se naše vnímání zjemnilo. Jestliže naše vnímání je zaměřeno ven, bez toho, aby jsme chápali mysl samotnou, Můžeme mít jen hrubé počítky. Jestliže vnímáme venek s myslí samotnou, tedy s proto, jak už jsme se zmínili, pozornost je začátek. Jestliže vnímáme, že vše, co vnímáme, začíná pozorností, Mysl se může zjemňovat. Jestliže to nechápeme, mysl se nebude zjemňovat. Protože si budeme myslet, že celý svět se točí kolem toho, jestli nám to kafe chutná nebo nechutná. A tak dále. Chutná. Chutná. tak tedy pochopení vlastností objektu vede k rozhodnosti. Nepochopení vlastností objektu nevede k rozhodnosti. Proto je tak důležité mít vlastní zkušenost toho, jak koncentrace zjemňuje náš objekt. A na to je právě meditace na dech nejpříhodnější. Jestli tedy zůstáváme u objektu meditace, narážíme na překážky. Jestli nezůstáváme u objektu meditace, nebudeme se těch překážek vědomí. A když si nejsme vědomí překážek, to je krásně vysvětleno právě v té sedmé kapitole kterou jsme studovali po večerech. Když si nejsme vědomí překážek, nejsme vlastně meditující. Meditující je ten, který je si vědom překážek. A překážky, jak už bylo vysvětleno, neznamená nic jiného než hrubost vědomí. Pochopení překážek je proces zjemňování vědomí. bez pochopení překážek my nemůžeme vstoupit do procesu zjemnování vědomí. Právě proto šamata je základ vypasany, protože v šamatě nejprve zjemníme vědomí do toho nejideálnějšího stupně, pokud možno, do čtvrtého prohloubení. Hm? Pak veškeré překážky vidíme sami, jak veškeré prekážky utišení, pochází vlastně z hrubosti vědomí. Jestliže meditujeme na dech i výdech a nádech, ne, zjistíme, pochází z hrubosti vědomí. Jestliže hrubost vědomí je odstraněna, ne, necítíme výdech a nádech. Cítíme jen mentální obraz dechu? A jestliže cítíme mentální obraz pouze mentální obraz dechu, vědomí nemá tendenci partajnosti, tedy ulpívání na příjemné, nepříjemné, No a zároveň tež nepotřebuje tu sílu, hrubou sílu vytarky, která ho vede k objektu. Jeho vědomí spočívá spontánně na objektu. A to je šamata. Pokud nemáme tuto zkušenost šamaty, tedy utišení, pak naše schopnost aplikovat moudrost bude stále ovlivněna takzvanými jemnými překážkami utišení. Jestliže naše schopnost bude ovlivněna překážkami v utišení, pak proniknutí do skutečnosti se stává omezené. Jestliže studujeme, Cestu bodhisattva, pak proniknutí do skutečnosti takovosti, jakožto rovnoměrnosti všech objektů. Čili v cestě bodhisattva právě praxe utěšení hraje tu nejdůležitější roli. Tedy tím, že získáme na základě pochopení toho, co děláme, že získáme odhodlání, získáme rozhodnutí, získáme pevnost v tom, co děláme, vstupujeme vědomě do procesu zjemňování, což je utěšení, meditace utěšení. Jestliže to rozhodnutí labruje jestliže není pevné, no tak ten vstup do procesu utišení nebude jasný. Čili ne, nebude nám jasno, že utišení a odstranění posklenění mysli je jeden proces. Právě proto na základě rozhodnutí se musíme dostat do Pozornosti, ve smyslu, že, si, že plně vnímáme utišení, jakožto odstraňování prekážek, jakožto odstraňování poskvrnění vědomí. Hm? Jestliže se tam dostaneme a vidíme to jasně, Další pozornost, tedy čtvrtá pozornost na cestě k utišení, je pozornost ve smyslu radosti. <coughs> Jelikož jsme vstoupili do procesu zjemňování objektu, chápeme tento proces jakožto odstraňování poskrnění vědomí Jsme naplněni tím, co děláme, tím, že jsme naplněni tím, co děláme, získáváme radost. Doslova se to jmenuje ratisamgra, což znamená schromažďování radosti. Vstup do hloubějšího utěšení se tedy nazývá pozornost ve smyslu schromažďování radosti schromažďování slasti. My praktikujeme utišení za tím účelem, aby jsme mohli s klidem konfrontovat fakt strasti. Jestliže nemáme utišení, nemůžeme s klidem konfrontovat fakt strasti. A učení budhy začíná faktem strasti. Jestliže si nejsme vědomí faktu strasti, nemůžeme vlastně poznat hluboký význam budova učení, které vlastně spočívá pouze a jen v odstranění strasti. Nemusíme přidat jakoukoliv metafyziku. Zkušenost strasti v meditaci utišení je právě zkušenost jemného vědomí, jakožto slasti, a hrubého vědomí, jakožto strasti. Bez této zkušenosti, osobní zkušenosti, vlastně my se neutišíme. Právě proto jsme mluvili o tom, že ta praxe pozorování dechu, moudré pozorování dechu, ať je hrubý, ať je jemný, ať je dlouhý, ať je krátký, není nic jiného, než vlastně přístup k naplnění. A když jsme naplnění tím, co děláme, přichází radost a strast Odchází. To je základní princip praxe utěšení, který nutno chápat nejenom v meditaci v sezení, ale nutno tež chápat v chůzi. Když ležíme, když mluvíme, když chodíme, a děláme jakoukoliv aktivitu, tuto perspektivu nutno pozorovat, jak hrubý objekt a počítek hrubého objektu, hrubé rozlišení, je spojenost s trastí, jemný objekt, jemný počitek, jemné rozlišení, je spojenost utišení. A utišení je spojeno s radostí, naplněním. Proč s radostí je naplněním? Protože mysl je pohromadě. Jestliže mysl je pohromadě, je naplněná. Když mysl není pohromadě, naplněná být nemůže. Jestliže mysl je pohromadě a naplněná, schromažďujeme radost. A jelikož máme ponětí v předešlých stádích, kterých jsme vysvětli, tato radost je čistá radost. To znamená radost, na které nelpíme. Jestliže na ní budeme ulpívat, nemůžeme se dostat do hlubších stádií zjemňování. To všechno jsme vysvětlili na základě dechu. Hm? Čili tato zkušenost radosti je... v praxi šamata, je právě klíčem. Je klíčová k pochopení procesu zjemňování. Jelikož máme naplnění s tím, co děláme, naše mysl se stává jemná. A tím, že je jemná, může vidět jasněji i jemnější překážky, které hrubá mysl vůbec nevnímá. A mysl se nestane jemná, jestli není naplněná tím, co právě dělá. Tedy hromadění radosti je předpoklad k hlubšímu stádiu zjemnění vědomí. A to by si jogi měl být vědom. Ale pozor, zjemnění vědomí jedině, jestliže tato radost nebude objektem ulpívání, lpění. Jestli se stane objektem ulpívání nebo lpění, pak to zjemňování nebude jasné, protože mysl se stává hrubá. Mysl se stává hrubá právě tím, že lpí na objekte. A jelikož pí objektem, ztrácí schopnost jednoty vědomí. Hm? To pochopíme jedině tehdy, jestliže mysl se obrací dovnitř, hm? jak už jsme řekli. A obrací se dovnitř právě tím, že pozoruje, Jaký objekt dělá ve vědomí? Čili veškeré myšlení začíná děláním objektu ve vědomí? Jelikož, jak jsme vysvětlili v, v relaci k meditaci dechu, jelikož Meditující má jistý základy buddhismu a ví, že veškeré objekty ve světě je pět agregátů existence, které vyvstávají a zanikají v každém okamžiku. Proto je mu jasné, že i tato radost, aspoň by mu mělo být jasné, že tato radost je tež vlastně založená na objektu, a na jeho schopnosti vnímat tento objekt jemně? Hm? Jestliže je tato schopnost vnímat tento objekt jemně, se ztratí? Ztratí se i jemnost objektu? Čili... Zákon závislého vznikání se stává skutečnosti, skutečností, přímým poznáním. Ne, že si o tom přečte. Teď tedy hromadění radosti v procesu utišení vede, jak už jsme se zmínili, k poznání stále jemnějších a jemnějších překážek. A ty překážky se dají schrnout, jelikož jeho mysl se stává čím dál tím senzitivnější, se dají schrnout, jakožto tendence vědomí klesat, anebo tendence vědomí k rozrušení tím, že vědomí si hledá jiné objekty. Hm? a nemá schopnost se sjednotit na tom objektu, který potřebuje. Jestliže mysl nemá schopnost se sjednotit na tom objektu, který potřebuje, bude sledovat jiný objekt než objekt meditace. A když nesleduje jiný objekt než objekt meditace, bude klesat. Právě proto přístup k jemnějšímu objektu, spojený s, s, s naplněním, je přístup k jemnějším, hlubším stádium utišení. A v těchto jemnějších, hlubších stádiích utišení právě toto to pochopení překážek se stává čím dál tím jemnější až do vlastně mistrovství samády. Zmínili jsme se o tom, že v této tradici, v tradici cesty bodhisatvů, není zdůrazňováno tolik schopnost různých stupňů prohloubení, ovšem tato schopnost neznamená, že není dobrá, ale co je zdůrazňováno, je neustálá praxe spontánní přítomnosti vědomí bez přílišného úsilí nebo bez eh, nedostatečného úsilí. Přílišné úsilí vede k tendenci k rozptilování mysli, nedostatečné úsilí k tendenci k lesání mysli. Hm? Jelikož meditující tyto tendence, zkoumá. Může se odpojit od této radostné mysli, naplněné mysli. Hm? Líkož se odpojí od této radostné, naplněné mysli, získává hlubší intuici utišení hm? a hlubší intuici o tom, Jaké úsilí potřebuje k tomu, aby jeho mysl spontánně pokračovala na objektu, který si vybral k meditaci? A ten objekt nemusí být jenom ne všechny objekty. Mnoho objektů prostě není možné použít k těm různým stupňům prohloubení. Hm? Například prána. Meditace na čakry a tak dále meditace na čisté země, meditace na mandaly s mnohými mnohými tvary. Všechny tyto meditace vedou jenom přístupovému přístupové koncentraci. Tež zen, zen tež, ačkoliv Diana v zenu. Zen znamená Diana, ale to je to Diana moudrosti. Moudrost znamená právě spontánní přítomnost na vybraném objektu. Aby jsme pochopili, že všechny objekty je, jsou nakonec takovost prázdnota. A můžeme začít buď s objekty, anebo s prázdnotou samotnou. To je Výhoda cesty Bolisatu, že tyto objekty se doplňují konkrétní objekty a abstraktní objekt, tedy konkrétní objekty ve smyslu takovosti a abstraktní takovost, jakožto rovnoměrnost všech objektů se musí doplňovat. A doplňuje se právě na základě hlubšího vnímání, hlubšího pochopení, které přichází se schopností rovnoměrně pokládat vědomí na objekt. bez tendence k ulpívání, bez tendence k odmítání. Tedy, jestliže meditující je schopen takto Zkoumat stále jemnější překážky k, k utišení, pak dosáhne vlastně perfekci ve svém úsilí. Jeho vědomí zůstává spontánně, bez e, přílišného úsilí a též bez nedostatečného úsilí na objektu meditace a tím pádem vlastně vstupuje do samády. Jestliže si zvykne na tento způsob používání mysle. Pak praxe těch různých stupňů prohloubení a neformálních objektů je hračka, a praxe těch kontemplací, mandál, a reprezentující čisté země a tak dále, je taž velice lehká, stejně tak jako praxe zenu, což je e, vlastně nic jiného, než samády moudrosti, hmm. moudrosti jediné reality, reality takovosti. Tak e, necháme to tady, protože to nejdůležitější jsem vysvětlil, to, co se nedá vysvětlit, to musíme zažít. A myslím, že to hlavní črty vysvětlení jsem předal. Sice jsem nemluvil o těch devíti stupních utěšení, prebývání v, v utišení, ale to i pouze doplňuje to, co jsem teď jako učil, tak doufám, že všichni přítomní najdou odhodlání a zájem nejenom slyšet, ale tež vlastní zkušenosti chápat tento postup. No a tím pádem určitě Meditace povede k lepšímu způsobu života, uvědomnějšímu a radostnějšímu. Oní toho. <laughs> že že existuje takový typ toho, um, ty poškvrnění vědomí, a to je, myslím, že jste um, to jako spontánní, že to vlastně nějaké tendenci které těch které jsou. Je to jsou dva druhy poskvrnění. He? Jeden je na základě rozlišujícího vědomí a druhý je spontánní. No, vlastně, že... A ty je třeba ty. Založené, poskrnění založené na rozlišujícím vědomí, ty je daleko lehčí odstranit. Ale ty spontánní poskrnění. na to nemáme, na to musíme pracovat dlouho, dlouho domu. Hm? No to jsem se právě chcela opět, že jako s tím pracovat, kdy to vidím, že, že to tam je, že vlastně... No, když to vidíš, tak to nebude trvat. Když to nevidíš, tak to trvá právě. Hm? Mm -hmm. To je všechno ta moudrost. Do to stačilo na to dívat? Jo, to... Tak to je Lankavatara Sutra, jako, že to přirovnává jako herec na jevišti, hm? který e, má nalíčení. Hm? To nalíčení, což je velice zajímavé, v, v sanskrytu samskára znamená tež nalíčení. Hm? A v hreckém drama, jako Indie, Čína, Všichni herci mají nalíčení a různý barvy, které vyjadrují jejich charakter. Čili oni ten charakter vlastně nejsou, ale tím, že se nalíčejí takhle, každá barva má svůj symbol, třeba v čínské opere. Hm? Jestliže červená barva v masce, to je radost. Jo? Jestliže je e, žlutá, tak to je žárlivost a tak dále. Jestliže je černá, tak to je jistá e, duchovní zralost. Hm? E, prostě každá barva toho herce má svůj význam. A teď on herec, te hraje tu roli a je vlastně na ní naprogramovaný. No a teď on Lankavatara Sutra říká, že tak jako herec na jirišti, který hraje svůj když pronikne eh, pozorný divák, když pronikne jeho masku, začne se stydět a stáhne se. Podobně meditátor, když pozoruje jeho pozornost, že vlastně aby vyšly ty i ty spontánní nečistoty, musí tam být jistá pozornost. Jestliže to pozoruje, tak ten ta vědomí se stáhne stejně tak jako herec z jeviště, když divák pro koukl masku. Hm? Tak tohle je krásný úkaz eh, hm? v té vlankávatáho sutra. Eh, jak máme pochopit, jak eh, zápasit s, s těmi prirozenými eh, tendencema eh, ulpívat. Jestliže je pozorujeme, tak oni se sami stáhnou. A když to děláme konsekventně, tak mysl je do stále hlubších stádí probuzení. Tak jo, tak necháme to tady v 11 hodině meditace. A co se týká Zem, Takže právě Samboga Káya a tyhle ty věci, to je pouze v cestě bodhisattva. Hmm? Protože bodhisattva tím, že získává tělo dharmy, získává teď Samboga Káya, nirmana kaya, kaya. Hmm? A to získává během dlouhé, dlouhé praxe. Samboga Káya je schopnost používat ty všechny nadpřirozené síly, meditace, hmm? jemné formy, hm? to je A Právě, že má tyto jemné... Ty tři těla jsou vlastně dohromady. Hm? Ty se nedají rozdělit. Tím, že má tyto jemné těla, hm? které prožívá v samády, tím může manifestovat různé zrozené těla podle eh, nutnosti, podle eh, toho, jak prospívat bytostem. Tak. Hm? Protože má ty zkušenosti v samády, těch různých jemných těl v jemných světech a v jemných... Všecko, co se vyjeví, se může vyjevit jenom na základě podkladu. Ty podklady to jsou ty jemné světy. Proto Borisatva stále medituje na ty jemné světy, na ty mandaly. No a tím pádem ty jemné zjevení může používat k tomu, aby pomáhal bytostem v jakýkoliv situaci. Či vlastně v no To je tantrizmus. Ale vlastně i v Mahajáně to je. V Číně si stále vizualizují to Amitába a jeho tu západní zemi a potom východní zemi toho bodhisattva nebo buddhy medicíny. Ten, kdo se zajímá, ten, kdo chce léčit, ten dělá meditaci na tu východní zemi. Ten, kdo chce eh, vlastně snadněji eh, žít a chápat, ten se vizualizuje tu západní zemi. No a nakonec všude jsou ty. Praxe polisatů je, že všude vidí ty budovy země. Táhle země je taky budova země. Hm? No a tím pádem, co se stává? Jeho vnímání se rozšíří, hm? že bytosti nejsou omezené, darma není omezená, světy nejsou omezené, prostředky nejsou omezené. To je cesta polisatů. Právě proto, že je to Kesím, no tak v tom člověk dělá víc chyb, no ale jestli to použijí, jestli to, tu moudrost použijeme, tak to je daleko rychlejší cesta k očistě, než pracovat na svém vlastním vědomí no.